Треба, щоб дядько сам хліб віз на здачу і знав заздавигідь, скільки йому перечитається того хліба здати. А щоб за той хлібець одержував селянин тверду ціну, а не оті паперові мільйони, щоб міг на вирученні від хліба гроші купити краму, ну хоча б солі, газу, сірників. Я вже не кажу про коси та плуги. У нас чутка така пішла, що за це ніби і сам Ленін стоїть. Хоч дехто знову ж таки торочить, що то неправда, і продрозверстка як була, так і залишиться. То це мене громада прямо до тебе, як до наркома хліба послала. Ти вже вибачай за клопоти. По тому, як тепер наша власть то до неї звернутися, як кажуть, сам Бог вилів. То й добре зробили. І про продрозверську, вірно кажеш, Степане Гервасьєвичу, ми змушені були вдатися до неї, бо куркульня хотіла задавити нас голодом. А без хліба не можна перемогти ні поміщиків, ні капіталістів. Хліб, він теж зброє, у чиїх руках у того й сила. Що правда, то правда, погодився Холоденко. А зараз наступає новий етап в економічній політиці, і вдалі цюрупа. Ленін за те, щоб скасувати продрозверстку і замінити її єдиним продподатком, щоб кожен хлібороб знав ще весною, скільки йому доведеться здавати восени хліба з десятини п'ятнадцять чи двадцять, скажімо, пудів. Оце вірно. Ми готові і по двадцять здавати, але щоб твердо. Щоб не вимітали в нас зерна із засіків, не залишаючи навіть насіння на засів. То погано, коли земля пустуватиме, а ще гірше, коли дядько зневіриться у землі, відвернеться від неї так от. Та й скажу тобі недобре, коли немає віри у хлібороба, що вирощений ним урожай належить йому. Ти вже. Не обиджайся, на сувору правду, на місцях є всякі прадкомісари, бувають такі, що їй навмисне шкодять, вимітають не в того, в кого треба, а навіщо ж хлібороба обіжджати? Кажу тобі по щирості, як землякові нашому і моєму ровесникові, може й не гаразд, що я запросто отак до тебе, та ще на ти, нині ти велике начальство. Ну що ти, Степане, я робітничий селянський нарком. Бачу, що не запанів, то добре. Знать, пам'ятаєш, з якого роду вийшов з нашого народного коліна? Ми ж із тобою з малку знаємо ціну хлібові. Рано звідали, що таке праця. А потім ти пішов у революцію, а я в матроси. Скільки літ спливло, тепер бачу і в тебе голова сива. А який же був бравий козер І ти був не в року, Степане. пригадую, як матросом служив на пароплаві разом з моїм братом Миколою, як Олександрії возили газету «Іскра». А не забув, отож і мені земляки кажуть, оскільки ти, Степане, разом з Тюрупою і його братами більшовицьку газету розповсюджував і за радянську владу горою стояв, то їхати тобі до Москви не може бути, щоб тебе не прийняли. Та воно і правда, а газету Ленінську ми возили як найдорожчий вантаж». Бувало в Олександрії, підемо з твоїм братом Миколою до товаришів робочих на явку, куди вказала Надія Костянтинівна Крупська. Зберемо в мішечки газети і за допомогою матросів переправимо на судно. Схов у нас був надійний, а уже в Одесі та в Херсоні брали її портовики і розліталась наша іскра по всій Україні. Гонбайка пожежа від того зайнялася. «Згорів царат у тому полум'ї, туди йому й дорога. Хоч дехто торочить, не проживемо, ми без царя та його міністрів загинемо. Немає кому управляти державою, не осилять тої мудрості прості люди робочі». «Що не говори, а воно ж, мабуть, керувати державою трудно». «Трудно, признався щиро Цюрупа, але справляємось». Важко, бо ж війна імперіалістична, а потім громадянська, зруйнувала нашу країну. Все пішло в бить, але здуваємо і це, от років через п'ять-десять зовсім інше життя настане, Буде в нас і хліба в досталі до хліба, а там і зовсім не впізнаної стани країна. Утвердиться соціалізм. А зараз трудно. І ми, більшовики, про це відверто кажемо. Саме за це більшовиків і любить народ. Правда для народу головне, заговорив гаряче Холоденко. Правда і простота, щоб, значить, не дерли носи наші керівники, знали, якого вони роду, якої кості. Я от, коли до Кремля йшов, думаю, чи пропустять мене у колишні царські палати. Аж пропустили. До самого, можна сказати, Міністра дійшов. А тепер ось у тебе в хаті за одним столом говоримо. А це, брат, велике діло, коли народові всі дороги, усі двері відкриті. Вони розговорилися, що вже й не до вечері. На столі зовсім прочах самовар. Розпалившись холоденко, скинув сірого піджака в чорних латках на рукавах. Тепер сидів біля столу в полотняній сорочці з вишитим зубчиком-комірцем з шнурочками на грудях, що замінили гудзики. Де ти їх зараз дістанеш? Куштувачі брови взялися легкою паморозю, в бороді посіялась гречка передчасної старості. Під очима зморшки, які безмовно засвідчували про нелегкі роки степовика і матроса. До кімнати зайшла дружина в цю рупи і, похитавши головою, сказала тихо, чогоді вам говорити. Он самовар зовсім захолов. Зараз я знову огонь розведу, підігрію. Ну, що ж не завадить гаряченького чайку з холоду, наважився Холоденко, а заварка у вас є. І кинувся до свого клунка. Я чайок люблю. Ще від морської служби ця пристрасть у мене. Тільки заморської заварки не долюбляю. Несмачна, вона й гіркувата. Зараз я дістану своєї. Їхав це в дорогу, то баба дала зілля і сухарів житніх. Котивочок зі мною. Окропчику наберу на станції, зогріюсь і далі в дорогу. Сухарі, та вода не страшна, й біда. Він витяг з торбиночки пахуче зілля і подав господині. Це бузиновий. Липовий цвіт і сушена калина. До чого ж пользительна заварочка? Окропом обдайте, нехай трохи настоїться і куди тому заморському чаєві?